your pants, motherfucker, för vi är tillbaka! Jag, Tommy Jansson och Niklas Lundqvist. Hej, Niklas! Tja, Tommy! Och Emilio Spenette. Hej, Emilion. Hej! Och ni lyssnar såklart på Tommy, filmar Niklas och Emilio den bästa filmpodcasten som finns faktiskt. Det är bevisat. Ja, ja för två år sedan. <laughs> mm, typ. Men eh, berätta lite vad det är som händer. Det, det är något stort på gång. Ja, men precis. Det var ju som sagt för två år sedan så eh, fick vi ganska många röster i det svenska poddradiopriset som eh, den digitala byrån Daytona arrangerar varje år. Eh, sen blev vi inte nominerade <hör> förra året. Folk vi insåg men... sina misstag. Yeah. Ja. Ja, vi låg på is. Vi låg på is då. Men vi är tillbaka som Tommy sa. Och eh, nu är vi nominerade i två kategorier. Eh, bästa kultur och nöje och... För bästa svenska podcast. Och hur och gör man för... jag, tyck, alltså jag måste klaga lite på det här. Kan jag få göra mm. det innan vi går vidare? Bara, alltså, Nej. Till dig vi, vi... som jag vet lyssnar. Vad fan tog ni bort bästa amatörpodcast för? Det är ju dummaste någonsin. Nu tävlar ju skitsmå podcast som precis har startat och lyckats få en nominering med så stora namn som typ Filip och Fredrik som har lyssnare bara för att de har ett namn. Alltså, vad, fan händer, vad, fan, vad händer med att, in, att dela upp folk som är sponsrade mot inte sponsrade? Det känns som ett mycket bättre system. Uh, idiotiskt, bra, nu fortsätter vi, tack Tänk hur? på vad du säger så vi inte blir diskade nu Men fuck det där, pressfrihet <laughs> för helvete Oj, ja, men hur ska man ta gå tillväg för att kunna rösta på? Så har vi någon hemsida, det är väl www.daitona.se Snedstreck 2013 Om jag inte missminner mig Korrekt Korrekt munto. Jep. Herregud, ja, det, det tar ju bara några sekunder så du vore jätteglad om ni Kommer dit och röstar på oss. Gör det, gör det bara om ni tycker om oss. Annars får ni väl rösta på Alex och Sigge. Det är fel. Amatörer så stora namn. Det är... Nej. Röstningen stänger alltså den. Nu. <laughs> ja, precis nu. På en gång, så nu får ni fanta snabba på. Ja. Yes Kanon, och eh, vad har vi på schemat idag? Det är gott och blandat, eh, det ser jag faktiskt. Ja, lite nytt, lite gammalt. Lite dokumentärt. Mm. Mycket nytt. Ja, ska vi sluta tisa och berätta vad fan det är för något istället? Mm. Ja, Emilio säger nu. Ja, men vi har dels en The Great Gatsby som jag inte riktigt vet varför vi inte pratar pratat om än. Nej, vi har men... missat lite den. Vi har ju sett den allihopa, men vi har... det tog ett tag innan den kom ut. Ja, nej, jag vet inte. Det, är bara, det har blivit så. Men nu är den här och den ska vi prata om. Trevligt. Sen har vi även... Wikileaks-dokumentären We Steal Secrets uh, Och Trumvirvel uh, Woody Allens senaste Epos Blue Jasmine <här> <här> <här> ja. uh, För folk som har missat det kan jag säga att Emilio är ett Woody Allen-fan och Niklas är väl någon slags Hitler för honom Har du sett som... Matchpointen, Niklas? Nej Men vad i helvete? <här> alltså, vi... <här> Har du sett de här Seinfeld-episoderna som jag rekommenderar? Nej. Jag har jag glömt bort helt. Men ja. eh, jag menar, eh, ja. nej. Honey, eh, jag tänkte, förra veckan så pratade vi om eh, science fiction-actionfilmen Elysium, mm. som vi eh, kom överens om var en, en av årets bästa filmer, tror jag. Stort mm. eh, så långt tror jag inte vi gick. Men vi nej, men vi, vi, vi älskar den. Jag tror den snittade väl en fyra i alla fall för oss. Ja, ah, jo, ja. Ah det är väl eh, oh, jo, bra, det. bättre betyg än vad vi brukar sätta på de här sommarfilmerna. Mm. Ah, okay. mm. Jag har satt i alla fall. Ah. Eh, jag har kollat runt lite, lyssnat på podcast, läst recensioner, eh, läst mejl som vi har fått och eh, även lyssnat på vänner och sånt som också har sett den. Det, majoriteten sett så verkar det vara folk Eh, som hatar den här filmen det, det mm. känns, när jag gick tillbaka och lyssnade på vårt avsnitt så kanske inte vi benade ut allting som man skulle göra vi hoppar över den här samhällskritiken som, eh, vi, jag tyckte ändå att vi tog upp det, vi fick lite mejl och sånt där att vad vi ty tyckte om det mm. eh, vi fick alltså framförallt så fick vi mejl om att vi inte pratade om eh, det samhällskritiska i det här rika mot fattiga eh, och det var en stor viktig grej av eh, i filmen och att vi borde prata mer om det. Grejen är att vi valde att inte prata om det för att vi vi pratade om det här innan, du och jag Niklas eh, och även med Ulrika att vi snackade om just att den delen av filmen är så otroligt alltså den skrivs på näsan det, det går liksom inte att missa att... vem som är den onda i den här filmen. Det här med de rika som är jätterika och de fattiga som är jättefattiga och de har det jättedåligt. Jag tyckte uh... vi, förlåt jag avbryter, jag tyckte uh... vi poängterade rätt så bra i början av recensionen att vi sa att det är väldigt svart på vitt på karaktärerna. Man fattar det så snabbt vem som är huvudpersonen man förstår ju på direkt att Jodie Foster är skurken. Och det har väl ihop, tycker jag, med den här uh övertydliga samhällskritiken Ja, som, eh, och när är... det blir så där svart på vitt att liksom de här är onda de här är goda då försvinner hela den tyngden i det samhällskritiska, alltså det blir liksom du tappar din, du tappar styrkan i din röst när du gör det där svart på vitt för att, så att vi valde att liksom inte riktigt prata så mycket om det för vi tyckte inte att det faktiskt var en så stor del av filmen som många andra verkar tycka att det, att det var just för att de Ja, alltså det blir inte riktigt kritik när du gör det sådär lätt för honom, för det, det blir så... Ja. så ja. Jag ser det mest som att eh, eh, man måste på något sätt dra det till sin spets för att det ska få någon effekt om man vill eh, mm. säga någonting. Och det, det gör han ju verkligen här, det är ju verkligen tydligt vad han står och i oh, det ser alla fel där tycker jag, egentligen? Nej, Annars det är det inte fel. Mm. Det är inte fel, men det blir en tråkig grej att debattera. För det blir inte så mycket debatt. Det blir, det blir mer kapitalism i fel. Titt vad bra Den... det blev när alla fick ta del av rikedomen. Mm. Det enda jag kan tycka är tråkigt är att om det går ut över karaktärerna, att karaktärerna är väldigt svartvita. Som Joris Fosters karaktär som verkligen är genomond. Som Mr. Och... Carlyle eller vad han hette också. Mr. Carlyle, Mr. Kruger? Ja, men... Kruger? Nej, nej, nej, nej, nej. Alltså, chefen... På, för, ah, jo. Ja, som inte vill byta ut lakan för att det kostar för mycket och det behöver de inte för de är djur alltså det, är så här, det blir det, lite, väl. Det är li, lite väl och vi, vi pratar om det också att det, är så här, det är mycket lättare det händer säkert mycket mer i sci-fi-filmer som det här också just för att det, det är liksom fantasivärde, det är lättare att göra det där än att göra det i en, alltså typ en nutids skildring Ja. Fatt, ja. Men men jag vet, fatt, jag det, fattar ändå inte för jag tycker ändå District 9 blir också rätt <skratt> skriven på näsan. Men den verkar folk hylla som bara den här med äh, sekretation och allting sånt där. Ja. Att man märker den här. här ja, men mm. ähm, det är väl också en slags sekretation som äh, de här rutbalelserna lever. Segretation? Ja, att de är segreterade från samhället. Segregerade. Segregerade. Segregerat. <skratt> det lever i sekretation invandraren läxar upp <laughs> <laughs> Ja men eh, Charlton Copleys karaktär som är någon slags såhär, på något liknande där och sen förvandlas han ju bara spoiler, spoiler, spoil, bara mer och mer till också en sån där utomjording och blir liksom en av dem förstår liksom, mm. det är tuffa och det, det, det förstår man ju också rätt så snabbt men där var det ingen som eh, Peter på det, det var mest att det var en ny original film, eller jag, jag fattar inte jag tror väl att det var just att det, det var så nytt, frä, nytt och fräscht eh, gjort hela grejen. Att man på något sätt kamouflerade att det var ganska övertydligt. I Elysium så då har det ju det är mycket av det som man redan har sett i, i District 9. Eh, Men det är också att District 9 är ju faktiskt mer verklighetstrogigt än vad Elysium är. som alltså folk lever segregerat idag. Och det var inte så jävla länge sedan svarta människor inte fick gå på samma toalett som vita i många länder så det är ju väldigt mer verklighetstroget än att det skulle vara så extremt stora skillnader um, som i Elysium mellan rik och fattiga. till exempel, i, i Elysium finns det ingen medelklass till exempel um, och jag skulle vilja argumentera att om det skulle någonsin bli sådana stora klyftor mellan de fattigaste och de rikaste så skulle det, det, det ligga i de rikas intresse att ha en medelklass som en sorts bufferzon, som ett skyddsnät där de visar att nej men det är inte alls så stora klyfter. Kolla på de här. Om de bara jobbar lite till så kommer de vara lika rika som oss. Det skulle aldrig bli att det blir så otroligt fattigt och så otroligt rikt utan en medelklass. Ja. Samtidigt kan ju vara att Blomkamp sätter upp en litet varningsfinger också för den amerikanska politiken. att <hör> ö, Överklassen växer ju mer och mer och mer från. Det har man ju sett också genom åren. De blir ju bara rikare och rikare och rikare och de fattiga blir fattigare och fattigare och fattigare Ja men precis så det här, men det här ju... måste det finnas en, medel en medelklass liksom. Ja, Fast det måste det verkligen det. Jo, jag för att annars blir det revolution Alltså det är det som har hänt liksom, i historien Genom tiderna, alltså när det blir för stor klyfta Mellan de rika och att alla Andra förutom de rika är jättefattiga Det är då du får en revolution um, Ja, och, men det är det men, som ja. händer, händer I Elyseum också så det är väl... Fast det är, det är så inte riktigt en revolution Det är bara några som råkar lyckas Häka systemet, det är ja, inte det att är för... hela folket Reser sig upp Det går inte, för de kommer inte upp till ryn mm. <laughs> Men de är ju på något sätt första vågen, förstår du, i miljön. Nej, de får... men det blir ju ingen våg, för de lyckas ju. Ja. Det är ingen revolution, det är bara några snubbar som gör ett jävligt bra jobb. Men liksom, och, ja, men då blir liksom inte samhälls, alltså då blir inte kritik mot dagens samhälle. Då blir det kritik mot franska liksom... revolutionen. Ja, men det är det jag menar. Det, det, det, då skulle det kunna vara en modern tappning av franska revolutionen. Historiepodden. Självklart. Samma. Vi pratade inte så mycket om det för vi tyckte det var ett, ett dåligt exempel på samhällskritik i just Det glömma, är det. vårt svar på den kritiken. Dåligt svar tycker jag. men ah, det då. <laughs> Innan vi hoppar in på filmerna så har det ju. Det är väl en av årets största nyheter faktiskt tycker jag ändå. Nej. Nej, jag tycker väl inte det, men det har ju blivit det. Den har uppmärksammats rejält. Det är ju att Ben Affleck ska ju sadla om till uh, Buttman. <laughs> <laughs> och eh, det har ju blivit någon slags uppror. uppror Ramaskri. Ramaskri, och internetmemsen har ju bara liksom haglat ner på internetsidorna. 9gag liksom. har jag aldrig mått så här bra. <laughs> Nej, och jag fattar verkligen inte vad grejen är. Alltså fan, Ben Affleck är ju underbar. Jag tror att det är fortfarande hans förflutna som spökar. Ja, där, men där. vilket jävla förflutna. Alltså fuck där det vara en dålig film. Det är inte Ben Affleck som är dålig. Han är ju ett asbra grej. Argo The Town, Goodwill Will Hunting, jo, uh, The men... Boiler Room. Alltså, det är så här... Han är väl inte bra i Good Will Hunting? Han är helt okej okay i Good Will Hunting. Okay. Han är inte okay. dålig i Goodwill Hunting. Han är inte bra i Goodwill Hunting. <laughs> Nej, men det är också liksom han, typ första film. Liksom, han är inte till och med där. Låg, eller höglägsta nivå. Jo, jag kan säga, men han övertyger inte, han inte du, du säljer inte in Ben Affleck via Good Will Hunting Du har ju <laughs> Nej, mycket men jag, bättre Jag, jag nämner filmen där han om man, jag, jag klart det kan kan göra alltså, det är, Han är ju helt okej okay i den filmen Och det är, liksom, det är inte som att han är en dålig skådis Okej, okay, ja, men, då, men hade som, jag, då hade jag nog sagt jag skulle, jag, skulle inte nämna den, jag. Den, jag skulle inte nämna den ensam Men om jag nämner den i, i samband med andra filmer Där han är bra så liksom så här, säljer du in det mer hey. Good Will Hunting var ju ändå ganska länge sedan Men om man säger då Argo till exempel Som ju var en av förra årets bästa filmer tyckte vi Verkligen. Så är den betydligt vassare än både Dark Knight Rises och Man of Steel. Verkligen. Men Så jag inte... tycker att det, det känns ju som att eh, de här Arya Batman... Men fansen borde väl snarare vara tacksamma över att han tar sig an den här rollen. Det känns som ett steg ner för honom. Fast Argor måste vi också tänka på att den räddas ju inte på grund av Ben Afflecks skådsperi. Det var ju med Nej. hans regi. Jo, eh, oh, han, han är ju bra i den också. men det är inte det som säljer filmen. Nej. Eh, däremot om man vänder lite på eller Backa lite några år innan. När de kastade Heath Ledger som Joker så var det ju också ett mm. drama att de skrev att det var en bög-cowboy som skulle spela Joker och det var helt fel och allting så där. Man kunde inte ha en pretty boy och <laughs> ja, hela kyrdritten och ja, sen var det historia helt plötsligt. Underbar Joker. Ja, det jag känner är att om, nu, nu ska den här senaste Batman-filmen, det är ju fortfarande... Eh, Zack Snyder som ska regissera vad jag förstår som. Och den här kommer väl heta Batman vs. Superman. Vad jag förstår så kommer eh, den här ha lite mer Frank Millers... Eh, fan, det, det vet jag inte ens. Det är ju folk, folk som bara spekulerar. Men, alltså, för det, grejen är... Vänta, vänta. det Dark Knight, Knight Returns-boken som jag läste för en mm. länge sedan. Och då har de ju en fight. Då är ju för första Batman... Mm. 50-60 plus, han är ju svingammal ja. Det var ju mycket snack om att eh, Han, Don Draper eh, Fan heter han nu eh, John, fan heta, John, mm. John John Hentack Skulle spela honom fick jag höra. Vilket jag tyckte skulle eh, svin svinbra Lite äldre, lite Klassigare Batman mm. eh, Ben Affleck har fortfarande här eh, Det är det enda jag känner, om de ska följa den storyn Här lite unga ansiktet Jag, jag tyckte att det vore coolt att följa en Batman som i 50 plus och har dålig rygg. Ja, men för att, han, för att han, han, han, jag tänker, om jag vill ha någon som ska spela um, Batman, eh, redan... alltså Dark Knight Returns Batman. Mitt val skulle vara Tom Selleck ja Det här är därför du inte blir kastade <laughs> Nej men seriöst. Alltså, han skulle jag ha. Han, han tycker jag har lucken för gamla Bruce Wayne. Alltså från, från Dark Knight uh, Returns. Men, men, ja, men för de här senaste filmerna har ju varit väldigt, väldigt löst baserade på dem. Alltså typ som uh, slutet på uh, Dark Knight Rises och så. Um, men uh, annars så är det ju ingenting mer där. Men om Superman och komma med, så hoppas vi ju på den storyn också från, från de serietidningar, för det är ju faktiskt jävligt coolt, den här kampen mellan Batman som ses som en laglös mot <hör> uh, vad blir det? Uh, Ronald Reagans docka Superman Ja, precis uh, Superman jobbar ju extremt nära The Government i hans serie. Liksom. Ja, som ett supervapen. Liksom. Ja, och försöker stoppa Batman när Batman tar lagen i sina egna händer. Mm. Mm. Och det, då blir det ju en fight mot slutet som är helt underbar. Den är faktiskt. episk. Ja, den är svinbra. Och det, det, det, den hoppas jag att de nästa kommer copy-pasta. nå liknande i alla fall. Mm. Apropå Batman med dålig rygg så han gick väl omkring med käpp, med käpp <laughs> redan i Dark Knight Rises. Ja, det var, det var... Jo, precis. Han är så gammal och sliten. Ja, så det var alltså då bas löst baserat på... Också, eh, min favoritscen i, i serien när han, eh, han har varit borta ett tag ju, precis som i Dark Knight Races och sen när han, när han är tillbaka efter de här hans massa åren så helt plötsligt dyker han upp i en polisjakt det är några, några som jagar, några brottslingar eh, och sen dyker han upp igen och det är första gången polisen ser honom på flera, flera år och det är en ung... Eh, karett som kör bilen och så säger bara hans partner, och you're in for a show tonight, kid. Och typ sämsta scenen i hela filmen. Jo, precis, men det är liksom, det är ju rakt taget från serietidningen. Ja, en, en jävla fanservice-scen. Underbart, älskar jag älskar Nej. det. Ja. Nej, men är ni peppar på den här då? Ja. Kommer Russell Crowe komma tillbaka? tror ni? Du sa för honom? Jag, ja, han var ju jättebra, tycker jag. Ja, han var ju nästan bäst i Man of Steel. Verkligen. Uh, nej, men jag tror det skulle bli kul. För alltså. jag hörde väl något om att Brian Cranston skulle spela Lex Luthor. Eller det något ni har... Nej, men fiffa. fan. Huh? <laughs> ja, men det är inte rätt tråkig skurk. <laughs> jag, jag hatar sådana här miljonärers skurkar. Jag vill, jag vill ha någon lite mer galning. Åtta ex armar. Excentrisk. Ja. Emilio Spinetti Oj <laughs> En arg fanboy <laughs> ja, äh, men Ska vi hoppa vidare från äh, fiction till non-fiction Det tycker jag ja. Ja. Och äh, vi tänkte jag säga Men ni har varit och sett äh, Wikileaks äh, dokumentären Det har, Det har vi Det var ett tag sedan nu Men jag tror du kommer ihåg Emilio det, var, det är Alex Gibney som har regisserat då, eh, en dokumentär som följer Julian Assange uppgång och fall med hans eh, organisation Wikileaks. Eh, och Den inleder då med att han hackar NASA-datorer inför en uppskjutning, och sen fortsätter de med att man får följa med bakom kulisserna då på, eh, på Wikileaks, eh, på deras möten och deras resor. Parallellt med detta så får vi följa den amerikanska soldaten Bradley Manning nu numera Chelsea mening eh, som genom olika chattmeddelanden till en eh, hackare berättar om hur dåligt han mår och eh, att han ser hemska saker i sitt jobb som allmänheten borde få ta del av. Eh, det känner jag till. Mm. Mm -hmm. att han, han som nu blev dömd till, vad blev det? 35 års 35 fängelse? 35 års fängelse. <laughs> ja. För att ha hjälpt fienden då. Och... Nej, det, han... det blev han inte dömd för. Det är en av de grejerna som de inte lyckades... Döma honom för att han har hjälpt fienden Dock blev han dömd för typ 22 av 24 brott Men just hjälpt fienden fick han inte Som jag fattade det Nej uh, I alla fall Tommy du valde att inte gå sen Eller du kanske inte kunde, jag kommer inte ihåg Både och, jag hade nog inte gått och sett den om jag kunde Jag är inte så på den här faktiskt Jag tycker det är en så ointressant historia Det är det ju fantastiskt uh -huh. Jaha, då <laughs> Nej, men vad fan? Ja, men det är ju hela historien om, om liksom så här pressfrihet och vad man ska få veta och är det bäst att folket vet allt som händer eller som de säger att, eh, som Hillary clinton klippte när säger att men vi, vi sköter faktiskt saker bakom kulisserna och man, vill inte, man ska inte alltid veta hur korven görs liksom. Det är, eh, vissa saker bör vara hemliga och var mm. går gränsen? Mm. Mm. Det, är, det är jätteviktigt. Ja, det är jätteviktigt. <laughs> men, men, men jag har ju inte sålt in det jag tror, inte jag, får, jag tror inte jag kommer bli smartare av att se den här filmen Det känner jag på direkten. Det känns bara liksom, så här jobbar Wikileaks Jaha, men det vet jag väl redan Får jag en känsla av, jag har ju inte sett den Ja, fast du vet ju egentligen inte riktigt tycker jag Alltså det är Grejen är så här uh, Om vi ska gå in på recensionen direkt Den här filmen är Väldigt lång Tycker det jag Det var väldigt mycket träsmak i röven efter det. Den är, är Två timmar, tio minuter. Ja. ja. Um, och den berättar ju som du sa Niklas, de här parallella historierna Wikileaks, Assange Manning. Um, så att du får ju reda på dels hur Wikileaks är, vilka de jobbar uh, vil hur de är vilka de jobbar vilka de är, hur de jobbar um, du får alltså var den organisationen kommer ifrån du får följa Assange vem han är som person. Var han kommer ifrån. Vad han är nu. Um, och Manning som vi egentligen inte vet så jävla mycket om. För vi har ju sett mycket om Wikileaks. Och Assange på nyheterna. Men vi har inte sett så mycket om Manning. Liksom, vem är han? Vi vet att det är ett namn på en person som har släppt massa information. Men var kommer han ifrån? Varför har han släppt den här informationen? Det vet vi liksom inte riktigt så jättemycket. Men eftersom det blir de här tre historierna parallellt. Så tar det så extremt lång tid. Och det är inte fel, för att jag tycker att det är en historia som bör berättas i detalj. Alltså det är, det är viktigt att man får liksom hela bilden och det är ju lite det de pratar om också. Liksom folk ska veta allt. Um, problemet är ju att alltså när du gör en lång film om det så det är svårt att hålla intresset uppe. Jag hade hellre sett det här som en typ tredelad, alltså typ SVT Play dokumentär. Alltså en del om Wikileaks, en del om Julian Assange och en del om om maning, och då hade de gärna fått vara längre då hade det kunnat vara liksom en, ja, men typ en 45 minuter styck Jo, alltså jag håller med uh, Jag ser det väl, jag förstår vad du menar med tre men jag ser det väl mer som två parallella filmer uh, som absolut fungerar, kan fungera, hade kunnat fungera bättre ihop Det, det, det flyter inte lika bra som jag hade hoppats Det är lite som att man försöker foga samman typ två pusselbitar som inte riktigt passar ihop Det är två intressanta historier men mm. de hade kunnat presentera var för sig. Ja, alltså alltså Manning-historien behöver ju inte Assange. Och Assange behöver inte Manning. Det är bara Nej. att de råkar vara sammankopplade genom Wikileaks. Den ena är de... källan och den andra är public alltså publicist. Ja, denna gången de interagerar är ju vid något chatt, i något chattrum. Vid en ja. enstaka tillfälle. Är det inte intensivt? Ja. <laughs> men <laughs> de alltså... två är rätt weird. Men det är också bara en... Alltså, det kanske en minuts... Grej i filmen. Den Resten av Konversationen mellan Manning och Wikileaks sköts ju Genom en tredje part Den här hacken som Niklas nämnde som jag inte kommer ihåg vad den heter Adrian Lamo Något sånt, ja, ja. Men så, att det är, så att, som sagt De behöver ju inte varandra, de är ju oberoende av Av varandra Så där, där äh... kan man ju faktiskt det, det är som du säger, det är så lite Två pusselbitar som kanske inte riktigt alltid passar Nej Um, annars så tycker jag det är extremt välgjort. och spännande om man då som jag kanske in, har varit lite för lat för att uh, läsa på om Wikileaks uh, inte riktigt kan hela historien så får man ju det här snyggt och lyxigt paketerat uh, i en, uh, en dokumentär som känns som att den inte utlämnar någonting, kanske därför ni så lång mm. um, det enda som saknas är väl då att uh, Julian Assange uttalar sig mot ja, slutet ju... tror man att uh, man kommer att få en intervju med honom för regissören är på väg till hans, uh, den här lilla gården där han gömmer sig. Men så vill Assange uh, ha alldeles för mycket pengar för att ställa upp på en intervju, så det blir ingenting. Vad var det, var en miljon dollar för en intervju med honom? Ja, ja. men så det är lite antiklimax det, det, det, det, det, det, det är <här> bara arkiv, <här> arkivbilder på Assange. Men Och det som är intressant med den här fil filmen också är ju... Um, alltså dramaturgin, alltså vilken kurva den följer För att den, den börjar, och jag var så otroligt nervös liksom första timmen För att den börjar ju väldigt, väldigt, väldigt Var du nervös hela första timmen? Jo, så nej men, då, nej, men då, då, då, då satt jag liksom och, och tyckte att det var lite jobbigt För att den var så otroligt jävla positiv till Wikileaks och Assange som person framförallt Um, att han var den här rockstjärnan som kommer in på scenen och helt plötsligt löser alla, alla problem om um, pressfrihet och, och sånt att alla hemligheter ska ut och han var ju riktig rockstjärna um, och oh vilken hjälte han är men ju mer alltså, och, och, och då tänker jag så okej okay, hur vinklade den här filmen men andra timmen visar de ju verkligen på det andra sidan myntet alltså den här Nästan alltså maktgalna mediehoran som liksom trivs lite för mycket i rampljuset. Och vill ha lite för mycket... Eh, det är ju någon, någon scen när, de, när han sitter och kollar på nyheterna på sin laptop. Och, och de pratar om att ja, nu, nu släpps massa grejer från... Eh, amerikanska armén eh, Massa hemliga dokument Och han sitter och liksom flinar och bara, nu, är, nu är alla pistoler riktade mot mig Liksom som att Han är så jävla viktig Och att han är så cool eh, Och det följer ju lite Den här dramaturgin som vi Hade när vi såg det här på nyheterna Att det börjar som att Han kommer in och vi tycker shit det här är jättebra Och sen ju mer och mer vi ser av honom Du mer tänker vi fan han är ju helt jävla galen Han är, han är ju sjuk och nu sitter han fortfarande på, i ett litet rum på Ecuador:s ambassad. Och har suttit där ett år liksom. Mm. Det är så här, han, han är ju helt galen. Och filmen följer ju samma, samma dramatik. Den börjar extremt positivt och sen går det bara utför. Och det, det gillade jag verkligen. För det kändes som när man kollar på det här på nyheterna. Tänkte du också på det Niklas? Uh, lite grann. När du påminner mig efter filmen. <laughs> <laughs> Jo, men det är ja, absolut. Jag håller med. Ehm, framförallt så tog jag notis när de här händelserna i Sverige rullades upp. om till att ett det fint en soundtrack snok Jo, mm. men jag tänkte tänk att de, de målade upp det snyggt här i äh, dokumentären med ett Stockholmsmontage då med snokmusik till. Vil Vilken låt var det? Uh, det Vad? Kommer ifrån? Nej, ingen aning. Jag, tror, jag hade hoppats att det skulle vara Mr. Cool. Ja, med, <laughs> det är den enda Det vet. <laughs> <laughs> med julen Assange som dansar fram. <laughs> med, med en truckekeps. <laughs> ja, ta av dig kepsen, Julian. <laughs> uh, och så blir det också väldigt många så här hata Sverige-människor uh, som uttalar sig. Som skriker så här, Sweden, shame on you. Sweden, shame on you. Och Assange, uh, rundlagda advokat, uh, beskriver Sverige som något typ av tomtar-och-trollland. Han ser uh. ut som en tomte och ett troll. Ja, alltså, är verkligen. Så här... Han kastar sten i glashus. Men nu, nu får du berätta lite djupare. Vad då? Har du med den där våldtäkten att göra? Eller? Ja, precis. Att Sverige är ett farligt land om man vill ha liksom... Våldta... <laughs> ja, nej, men om man vill ha liksom så här ett, ett, ett schysst ett juridiskt system. Vi liksom är USAs hundar och Assange pushar ju självklart för att folk att tycker det. Ehm... Um... När de, de andra, liksom som de intervjuar, påpekar att men England har ju faktiskt mycket lättare och större um, risk att faktiskt utlämna folk till USA. än vad Sverige har. Så att rent juridiskt så skulle det ju vara enklare för honom att vara i Sverige än i England. Med, och massa sådana saker. Och att de säger. Typ de här protestant, protestanterna står, Protestanterna, vad fan? Protestanterna, eller hur? Den de ja. <laughs> de svenska kyrkan står utanför. Men vad heter det? Demonstranterna står ja. och eh, protesterar om att eh, de ska släppa Assange och Sverige och tysta inte Assange, tysta inte Bradley Manning. Och det är så här, men de har inte, inte med varandra att göra, Bradley Manning och Julian Assange. För, som de nämnde i filmen också liksom Bradley Manning sitter i fängelse och blir torterad Julian Assange har låst in sig i en megavilla och kräver folk på en miljon dollar för att få en intervju med honom han är inte fånge Nej. Nej, så det är liksom att de här demonstran demonstranterna har liksom fått lite saker om bakfoten alltså. oh, Jag kommer bli irriterad om jag ser den här jag. jag kommer inte se den här filmen Det kom ju en uh, filmatisering som heter The Fifth Estate. Med Benedict Cumberbatch och Alicia Vikander i rollerna. Nu är det hört. Är det något som Tommy kan tänka sig se istället? Va? Fifth Vad pratar du om? The Fifth Estate med Cumberbatch som... Eh, Assange. Eh, Assange. Jaha, ja, ja. Jo, ja, men precis. Det har jag hört att det ska komma en filmatisering. Ja, men det, det skulle jag kunna tänka mig. Då blir det lite, då, då blir det lite... Ljug. Då blir lite ljug. Du kan då, Ja. Lägga till lite, krydda historien Krydda lite. historien, precis Gör lite, Precis som social network typ Exakt, lite rappdialog ja. Aron Sorkin skriver manuset Har uh! <laughs> <laughs> sålt in till något bättre nu Ja Aha, Men är, är ni nöjda över den här dokumentären? Ja, rätt så faktiskt vad, vad var det som fattades då? Ni låter inte helt nöjda Nej men som sagt, jag tror att det funkar bättre som en tv-dokumentär än som en biofilm Och du då Niklas? Samma som han, Emilio, sa. <skratt> Ja, men vi rör oss vidare från en annan storman till en annan storman. Ja. Fast på olika områden kanske. Det kan man väl säga. Vi snackar ju om uh, filmatiseringen av The Great Gatsby. Uh, F. Scott Fitzgeralds klassiska novell. Som faktiskt har filmatiserats, jag tror det, fyra gånger. Som Emilia har läst. Nej, har gjort... det har jag inte. Nej. Jag vill ju ha aldrig öppna en bok. Är... <laughs> <laughs> Apropå att läsa, för, för att bara in lite snabbt. Jag håller på att läsa Enders Game. Eh, svindålig. Jag är inte ett duggpeppat på filmatiseringen längre. Eh, fan, vilken jävla skitbok. Sen fick jag reda på att han, författaren heter George Scott... Med, eh, nej. Eh, homofob. Hatar böger. Jaha. Uh -huh. eh, smaklöst. Uh, kommer det fram? <laughs> kommer det fram i, i 2011, säger Kommer det fram i boken eller, eller är det något han har uttalat sig? Ja ah, Han har uttalat, uttalat sig efteråt. Men det är, inget, det är ingenting i boken. Bara det är inte allmänt du gillar inte någon som person så bojkotta boken. Nej, verkligen inte boken är helt kiss faktiskt också tyckte jag. Det känns lite Harry Potter i rymden nästan. <laughs> <Låter> underbart. <laughs> ja, varför går det? är helt det. fantastiskt. Läs den, va? <clears> mm. <throat> Ja, vad var vi? Stora Gatsby. Precis. Ja, du Kom inte mycket längre än så. Nej. Det är i alla fall Baz Luhrmann som nu har tagit på sig ansvaret att försöka göra en lyckad filmatisering. Bas är ett jävligt gott namn. Mm. Är det det? Ja. Australiens eh, Guelme del Toro. Överskattad, är det, det du menar? Som fan. Jag har inte gjort så många filmer, typ fem stycken bara va? Ja, men ändå storfilmer ändå. Ja, han har byggt upp en rykte om sig. Precis som Gatsby själv. Åh, oh, lite... snyggt. Ingen har träffat Baz om Mytomspunnen. Han sitter där någonstans i... Ja, skitsamma. Um, det här, det här utspelar sig i alla fall under 1920-talet när i USA när det går väldigt bra för Många. De, de rika kan vi konstatera igen. Mm. Um, Toby Maguire spelar en kille som heter Nick Carraway som också då är den här personen som skriver boken. Visst är det så? Ja. ja alltså hela, hela filmen är ju ett minne. En, en, uh, oh, gud, vad heter den? Du sa ju det nyss. Diktering. Ja, vad fan heter den? Spider-Man. Tom oh, Shit! Tom Shit. Fan. Uh, hela, hela filmen är ju ett minne. Han sitter och berättar för en, en, en psykolog om den här story Gatsby. Ja, för han flyttar ju in då till New York- och blir granne med den här Gatsby som typ varje, varje vecka så anordnar han de här extremt stora festerna. Men eh, själv så är han ganska hemlig, hemlighetsfull. Han visar inte upp sig så gärna. Eh, folk bara pratar om honom och säger, ja den där Gatsby, har du träffat honom? Och så, nej. Uh, och så vidare <laughs> Niklas Inman härliga... show, The Great Gatsby Dialoger <laughs> uh, Men så får han ju då Togen Guarja träffa den här Gatsby och blir kompis Leonardo DiCaprio spelar Gatsby För övrigt uh, Och så blir det någon typ av triangeldrama där uh, Även Carrie Car Car Mulligan är Inblandad och Joel Edgerton Som spelar uh, uh, Ett as Mulligans man Just det Mm. Um, ja. Vad kände ni när ni hörde att Bass Skulle ta sig an Den här klassiska novellen Var ni likgiltiga han han Bass eller Gatsby Men Bass, alltså jag, jag kollar nu Att han har gjort vad är det, Moulin Rouge och Australia Jag har inte sett någon av dem Romeo jag... och Julia var väl det han slog till med, med Leo också Just det. ja, ja. ja, ja. Den, mm. eh, det är väl hans bästa film tycker jag Det tycker jag också Det säger inte så mycket för jag tycker jag är... Mulan Rouge är överskattad och Australia är ganska dålig. Jag har inte sett Jag kommer nog aldrig göra det heller. Det behöver du inte göra. Nej, äh, pass. <laughs> pass. på den. <laughs> ja. äh, jag kommer ihåg när jag såg trailer på den här filmen. Jag tyckte, alltså, redan då, så precis som Bass man är väldigt duktig med, tycker jag. Det är ju det, är ju det visuella som so så, äh, sålde in mig till den här festen, den här bioupplevelsen. Mm. Att äh, det, här, det här kommer bli helt snyggt och... Eh, vacker film och ögongodis faktiskt. Mycket att titta på. Eh, och det är den ju faktiskt tycker jag. Eh, extremt Startling. vacker. Och snygga miljöer och allting sånt där. Det är green screen, eh, överallt. Det här men, är ju men... en biofilm. Just Jaha. för det tycker jag Då går vi vidare till nästa film Nej, nej, nej, men, alltså, så här, nej, men seriöst alltså, det, Just det här visuella är så otroligt imponerande Och det är väldigt mycket flär Och liksom allting är stort Och påkostat, så det här är ju verkligen alltså, tycker jag biofilm Alltså du ska se det på en stor skärm i ett mörkt rum Inte på en liksom Liten tv mm. i, i, liggandes på sängen Ja vad, vad tycker ni om den här um, uh, moderna musiken som han använder? Det är väl någon slags jay uh, musik som använder det rätt så mycket. Ja, han väl 20 -tals. 20 -tals Ja, men precis. Han gillar ju det här med att uh, sätta en lite modern, moderna inslag i en liten gammal kontext. Mm. Lana, Lana Del Rey. Jättebra låt, faktiskt, tycker jag. Det är det bästa med filmen. <laughs> Young and Beautiful låten. Absolut. Kanske avsluta med den. Det tycker jag. Ah, i, i, <laughs> ja, men jag. Jag gillar den också jättemycket. Ja. Jag, jag vill återkomma till det här med... Ni sa att ni tyckte den var en snygg film. Uh, jag vet inte. Jag tycker den här... Lite glansiga ytan... Gör mig ganska trött efter ett tag. Lite som i den här... Oss-filmen. Att det blir mm. för färglatt. Att det finns inget... Uh, som skaver ut. Och det känns verkligen som att allt... Men jag inget tycker inget att det... är äkta i den här filmen. Det är bara liksom... Precis. Och det är det som är grejen. Det är det som jag tycker gör det så bra. För att alltså, det tog en liten stund innan jag kom in i det. För det är ju väldigt mycket så här insomningar, utsomningar. Konstiga effekter på saker. Och det kanske tog mig en tio minuter. Sen var jag inne i det och då gillar jag det. För att hela filmen är ju som sagt ett minne. Um, och det är ju Tumma som berättar det här. Och liksom, det är ju klart att han minns de här storslag. Ja, precis. Han romantiserar hela grejen. Han... Det var ju liksom den viktigaste tiden i hans liv. Och det är klart att liksom, de hemska sakerna som de fattiga områdena är extremt fattiga och extremt mörka och väldigt hemska. Medan de här stora festerna är ju väldigt mycket mer fantastiska än vad de säkert var. Alltså bara <laughs> saker som så här, de... den här bron in till New York som kanske har en, alltså två, tre sådana här stora pelare um, i verkligheten nu helt plötsligt har liksom så här, fem. För att... Han minns det så mycket större än vad det var. Det kanske bara var så här tråkiga hemmafester som den här Gatsby. Ja men precis. Det hände han ett par polare som satt och spelade Small World liksom, i, i källan. Det kan men... gå hem och dig Niklas när du har de här quizkvällarna. De är ju uppskattade. Jo, är det? att det var samma standard kanske. Jaha okej. Okay. Inte lika så här äh, Inte lika påkostad. Det var några cheese så och grillchips som de fram. I skål. Sen fick han med sig sin egen dricka. Inga inga dansare och, eller gay z inte. Nej, ja, det var väl typ på 12 tiden när folk var lite berusade. Ja, då, då lyfte det. <laughs> uh, nej. Ja, fy fan. Men uh, alltså jag vet inte, jag känner ju ingenting för de här uh, människorna, överhuvudtaget. Jag, jag bryr mig verkligen inte om hur det går för dem, ja, uh, till skillnad från nästa film vi ska prata om. Ehm um, Oh, ja vad jag inte håller med dig jag, jag kände så jävla mycket för de här karaktärerna Du kände för Toby? Ja Men han var, alltså, liksom, men han var ju så ung och liksom, borta Han, han vet det inte och Gatsby som är så jävla skadad Och sjuk och Osympatisk och lite av en dusch. Nej men man kan ju inte annat än älska honom Trots att han är så jävla störd och... Vi ska börja kalla det för sport Från och med nu varför det. För det, det Apropå det Så nämnde Ulrika en grej för mig Som jag inte tänkte på alls Men som jag tycker var jävligt intressant Okej okay, sport. Det här med att han går runt och säger old sport Hela tiden Old sport? Um, och tydligen gör det i boken också. Han har cheften. Ja precis. Jag, man... <laughs> uh, nej men du avbryter det är, blir arg på inte du kallar mig oldsport. Får du jättegärna göra. Det är men som jag vill lära mig också. Är... Nej. Vad fan håller du på med? Det, du det, det som är intressant är att F. Scott Fitzgerald som har skrivit den här boken i filmen med Ryan Paris går runt och säger oldsport hela tiden. Bara um, intressant detalj som alltså, att om man använder så mycket i, i sin bok när han skriver så är det väl rätt logiskt att tänka att han kanske skulle gå runt och säga så i verkligheten också. Så bara som en så här liten detalj som jag inte tänkte på alls, att han går runt och säger det i Middelen i Paris också. Kul! Det var allt jag ville säga med det. det är en, du, du var äh, ju att jag försökte avbryta det där. Men fortsätt! Va? Ja! <skratt> alltså, jag, den enda som jag han jag hejade på var ju Joel Edgertons karaktär. <skratt> alltså, du är ett as! Nej. Jag ställer mig på din sida Niklas Ja men han är, där finns det en, en svärta Som saknas hos Leo uh, Och hans, uh, Joel Edgerton Har ju det här klassiska utseendet Som gör att han verkligen passar in I filmen Toby, alltså jag vet inte jag tycker, <laughs> Det är bara Spider-man 3 Som kommer tillbaka <laughs> Det ser som att man ska börja grina hela tiden Ja men det är det som är det fina Vensförflutet alltså fortfarande han kan i. ju som ingen annan Se sjuk och febrig ut Jaha, det kanske, så kanske det är äh. <laughs> Men alltså Jag som är lite cynisk av mig Tycker jag att det känns som att, att I och med att filmen är ytlig, Det känns mest som en ursäkt för Bass Att få göra de här spektakulära dans- och partiescenerna Som man älskar så mycket Vet vi efter Moulin Rouge Och att filmen gjordes i 3D också Stärker väl tesen att liksom, Allt krut har lagts på det visuella Mm. snarare än på ett vast manus. Jag tycker det var sekt. Sektra skönt på. manus. Skönt manus. Ja, men jag menar tror jag väldigt seriöst. Ja. Blir du läser ju fortfarande ingenting. Vad Va fan, fan vet du? du om det? Vänta på min lista ditt as. <skratt> Ska jag skjuta ner? Ja, ja det vet du redan. Eh, jag vet inte, jag, jag gillar de första 20 minuterna. Men precis som den här oss så blir man extremt mätt faktiskt. Eh, man kan ju se på flera mils avstånd vad som kommer att hända med den här historien nästan. Eh, den är ju som Niklas sa också, extremt ytlig och platta karaktärer som man kunde bry sig in. Åh, gud vad jag har missat allting i den här filmen, verkligen. Jag vet inte, jag avskydde alla. Jag ville bara att alla skulle dö. Ja, och det är det som är grejen. Alltså, ja, fan. Det finns ju sånt otroligt djup i karaktärerna. Som till exempel Gatsby. Den här extremt sjuka, störda människan. Som verkar så trevlig i alla fall. Och man kan inte göra annat än att älska honom. Bara för man tycker synd om honom. Jag Hur kan ju inte det. se det. Sen tycker jag inte om den här twisten. Eller när man börjar nysta upp vem den här Gatsby är egentligen. För det är väl det det handlar om lite också. Det är väl det man är mest nyfiken över. Hans förflutna och sånt där. Men det blir lite... Det blir 50-50 axelryckningar för mig. Axelryckningarna åker upp och ner hela tiden. Jag kunde inte bli mig mindre. Jag gäspar mig igenom de sista en och en halv timmarna. Ja. Ja, jag älskade den verkligen. Det var skitbra. Jag hade inte kul faktiskt. Jag vill inte vara på den där festen heller. Jag hade bara gått runt och knält. Stäng av musiken. Nu ska jag spela. Ta med mig min Spotify-lista. Jag <laughs> uh, kan nämna också att vår USA-korrespondent Erik Sjöberg- vill jag var väldigt positiv till den här filmen. Och han är även ett stort fan av boken. Det skulle vara kul att, om han kunde skriva in och berätta var, liksom, eh, om filmen fångade bokens storhet. För jag tvivlar inte på att eh, boken är väldigt bra. Att det finns någonting där. Men jag tycker inte att eh, Bass lyckas fånga den storheten i den här filmatiseringen. Det, det jag tar med mig är ju de här uh, Outspott. Att du är så irriterande ja äh, men det var ju det. Bör sagt, början var jättebra men sen är det det sista i två timmarna eller något liknande, det är, det är fruktansvärt, jag lider, inte med Gatsby, jag lider med alla som var tvungna att vara med under den här inspelningen Däremot finns det en jättekol video, vi kan lägga upp det på vår, nu måste jag skriva ner det bara, på vår Facebook-sida eh, där man får följa de som gjort effekterna till The Great Gatsby, hur det ser ut innan och efter med den här greenscreen och sådär där. Man får in och fade ut. Svin, snyggt är det faktiskt, rätt så kul. Samtidigt som den här eh, fina låten av, eh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Lana Del Rey kanske den heter. Young Sprecher. and Beautiful, ja. Ah, det är i bakgrunden. Eh, värt att titta på faktiskt. Mm. Emilio, har några... Final words, old sport ja, Nej jag tänker mer Bara nämna det här med vi, vi nämnde det men vi pratade inte riktigt om det Du sa att det var fint med Lander Ray i bakgrunden Men just det här med att det är modern musik Till, till eh, en film ut, Som utspelade på 20-talet Jag tycker det var jävligt snyggt gjort um, Min polare Daniel pratade med om det här Han sa att jag skulle hata filmen just för det För att han kom ihåg att jag inte gillade Django uh, Eller jag gillade Django men jag gillade inte att de spelade Modern musik i den men det är två helt olika grejer. För att i Django så är det gammal musik. Och sen helt plötsligt kommer det en ny låt. Och då dras man liksom ur, ur det magiska. Eftersom det blir någonting som bryter. Men här eftersom det är det hela tiden så känns det bara jävligt jävligt bra. Så det är verkligen inga problem med att det är ny musik. Jag tycker det var riktigt snyggt soundtrack faktiskt. Jag har inget problem med att det var ny musik. Men jag kan känna att ibland passade det inte in i kontexten. Att det var lite för konstiga... För, förstår du, tempot i låten kanske inte var samma Tempot som det var just i mm. den scenen okay. då, då var det, det Skar ibland gjorde det faktiskt Men jag har ingenting emot att de sätter in Ny, modern musik i Någonting som spelar sig ett helt annat decennium Det, det var jag, jävligt, jävligt, kul, jävligt snyggt när de spelade De remixade Ja, oh, vad var för låt? Om det var Jay-Z Och så mm. la de in eh, Mashup menar Ja men nu har jag satt och spelade trumpet på en trappa Åh oh, fy fan Nej men jag tycker det var jävligt snyggt Alltså det gav 20-talskänslan till, till låten Det var snyggt mm. ja, Det var där jag somnade Ja det var ju typ 10 minuter in så att... <laughs> Men så att ja summan kan det Två skit i den och en köpte den Old sport <laughs> Ja, det börjar närma sig mot sitt slut Men innan dess så har vi ju en sista film vi ska prata om Det är ju inte mer eller mindre eh, Woody Allen senaste Alster eh, Blue Jasmine eh, Jasmine kanske man säga förstås eh, vi, vi har ju väldigt delade Åsikter om eh, Woody Allen, allihopa här Emilio du Älskar vi honom Jag svömmade ju den här uh, i pre-credits Ja När det här Jassi soundtracket ja. det... och, och, och, och Niklas tyckligt. pre, -pre den då antingen. Ja, ja. Det gjorde jag faktiskt. Eh, men Emilie, take it away. Du, du, får, du, du står vid närmast modellen, så jag tycker du får väl presentera vad det är för film det här. Men tack så jättemycket Tommy. Eh, men... <laughs> <laughs> men Blue Jasmine är... Eh... En film om... För Först utspelar sig i San Francisco. Det är ju, han har ju börjat röra runt sig bland städer nu. Och inte bara sitt, i, sitt New York som vi har nämnt förut. Uh, och nu är han i San Francisco. Och filmen handlar om den extrem nevrotiska, narcissistiska och... Omtumlade. Kan man säga så? Uh, Uppskakade. Omskakad. omskakade, Omskakade uh, Kate Blanchett. Blanchett. Kate Blanchett. <laughs> Namn idag är inte okej. Okay, alltså. Bör mer T. Men Kate Blanchett som är extremt rik. Hon har gift sig rik. Kan vi tillägga. Med Alec Baldwin. Med Alec Baldwin. Alec Baldwin. kastade Alec Baldwin. Han är ju underbar. Han ska ju spela sån här <laughs> country club. Skitsamma. Ja. Men de... han är död. Och hon är punk och måste nu flytta till San Francisco för att bo hos sin eh, syster som hon inte har pratat med på väldigt länge och som det är lite skit emellan dem. Eh, men nu tvingas hon flytta ihop med henne eh, för att kunna få försöka, förs försöka få ordning på sitt liv igen. Um, och vi får följa henne i en timme tillbaka... och 40 minuter. Ja, men en timme och 40 minuter. Del, i Dels tillbaka blickar till hur hon hade det förut. Och eh, hur hon försöker eh, skrapa ihop sig själv nu. Och jag tycker att Kid Blanchett gör en extremt bra insats i den här filmen. Hon mm. är väldigt duktig. <kör> eh, det vet jag att Jag inte ens om hon tycker. Jag. Eller hur, Niklas? Eh, det har du ju aldrig sett i. <laughs> För det är en, en extremt osympatisk karaktär- men på något sätt så bryr jag mig om henne väldigt mycket. Även fast hon är elak mot alla och väldigt mm. instabil. Jag skulle inte bli förvånad om hon blir Oscars nominerad. Nej, det, det, jag skulle säga, det, risken finns. Nej, men Chansen finns nu att, att de blir nominerade för den här filmen. Det, ju, det känns som en Woody Allen -grej, så Odie Allen-grej. Om du har varit med i Odie Allen finns får du Oscars. Men. Det är, som du säger, man bryr sig om henne trots att hon är osympatisk. Det gör man det. Det är ju det som är grejen. Du tappar ju mer och mer sympati för henne ju mer du lär känner henne. Hon blir ju bara värre och värre och ju mer du får reda på om den här. Hennes förflutna. Eh, precis. Um, vad, vad heter hon? Eh, hon heter bara Jasmine, jag tror från efternamn nu. På henne. Men hon är ju hemsk och ja fan vad man hatar henne. Det gör man. <skratt> um, jag måste säga att um, jag, min inställning till modellen är ju är väldigt skeptisk. Uh, inte sett så himla mycket. Det här, det här är väl hans 45e film tyckte jag läst någonstans. Ja, kan det väl stämma? Det kan jag verkligen. Det är helt, helt sjukt. Och du har sett alla. Ja, ja. helt klart. <skratt> ja, ja. Uh, nej, men jag, vi, vi pratade ju om hans förra film som jag såg uh, To Rome With Love som jag måste säga jag tyckte det var ganska pinsamt. Eh, det gör de jag också. Och jag jag gillar ju men jag säger Trumla var ju inte bra. Så det det är ingenting från dem, det framför framförallt framför var den väldigt eh, obegriplig bitvis eftersom jag såg den otextad och inte oh, <laughs> förstod vad det är oförståeligt. Har du kollat men, om på de Nej, det har jag inte gjort. Men gör det, det, <laughs> det var det du vill se hela poängen. Ja, men jag har ju insett att den här filmen inte är nog bra. Så det kommer ju inte spela någon roll. Men i alla fall, så det var lågt ställa förväntningar. Jag hade inte läst på någonting om vad den här filmen handlar om. Förutom att Kate Blanchett och Alec Baldwin var med. Det var i princip den jag visste. Jag visste inte och, och då blev jag så otroligt förvånad. Att efter The Wrong With Love så slår Woody till med den här filmen. Som har så otroligt mycket mörker i sig. För att jag var helt var rätt pajig. Ja, det var... Ja men det var så här Charter, charter komedi liksom Sällskapsresan i Rom <laughs> <laughs> Men här gör han ju rikt, alltså det, Och det bästa är nog Nästan att han inte är med i filmen själv Att han har insett mm. att han kanske inte riktigt Vem skulle han, skulle han ha spelat Alec Baldwin's roll kanske Cate Blanchett Cate Blanchett skulle, det, det känns ju nästan som när Emilio beskrev henne som väldigt neurotisk. så här. Det brukar ju beskriva Godell med också. Mm. Men ja. Det, det, han, de senaste filmerna har ju varit bra. När den har hållit sig bakom kameran. Alltså Midnight in Paris. Och Point och den Som här. jag fortfarande inte har sett. Matchpoint. Se den för i helvete. Om du börjar mörker, så ska du ju se Matchpoint. Ja, ja jag måste nog faktiskt göra det nu. För, för det här tyckte jag var super superbra. Det är absolut det bästa jag har sett av Woody. Det är bättre än... Du har ju bara sett tre filmer väl. <laughs> ja, det ser inte så jävla mycket, men jag tycker att den är bättre än uh, Annie Hall. Mm. Um, och, men det är nog my mycket tack vare Kate Blanchett också, och även resten av skådelserna. Sally Hawkins, Bobby Cannavale uh, Alec Baldwin. Bobby Cannavale var ju min eh, stor favorit i hela filmen. Eh, he helt underbar. För mig stal han ju hela showen. Även mm. mm. eh, fast han inte var med så jättemycket Kanske, men han, var, han var med en del, men jag tyckte han var helt underbar. Han, han påminner lite om eh, sin karaktär som han har i Boardwalk Empire. Juppe Rosetti, där spelar en maffialedare som är eh, det, det bästa jag har sett på tv på jättelänge sedan. Michael Shannons karaktär i Boardwalk Empire. <laughs> <laughs> Boardwalk Empire, alltså, det, det är helt galet bra. Vad va, va, va alla... Grymma skådespelare någonting där som verkar gå vidare till andra filmer. Hur som helst tycker jag... Jag vet inte. Den är inte dålig den här filmen, Blue Jasmine. Yes, men jag lämnas rätt så oberörd. Jag... Jag... Jag... Jag... Jag... Jag... Jag... Jag... jag tror att jag kan lista ut var de kommer liksom sluta. Och det... Halvt så kan jag väl det. Men sen får man rätt så schysst twist i slutet tycker jag ändå. Men ändå så blir det... Jag vet inte, jag bryr mig inte så jävla mycket om någon av karaktärerna. De det känns som att de bara knullar runt med varandra. Jag, jag, jag tänkte rätt så mycket på den här filmen uh, Closer, om ni har sett den. Nej, men... Oj, herregud. Ja. ja men det är väl lite det här att uh, teangel-drama-förhållande, att de hoppar... Mm. <clears throat> det får man följa lite, det är lite sidan om, men att det blir lite hoppa bland förhållanden och byter pojk och flickvän och sånt där. Uh. Closer gör ju det så jävla bra och intensivt, mellan Blue Jasmine är... Jag vet inte, nu råkar hon vara otrogen där Eller han var otrogen där Jag jag, vet inte. jag, jag har ingen sympati för de karaktärerna Men ändå ser den här grundhistorien Med Cape eh, Blanchett och Alec Baldwin Som intresserar mig Jag tycker det är en extremt skicklig klipp då, väldigt, De gör det på ett intressant sätt Att man hoppar mellan nutid och dåtid liksom. Ser hur hon hade och bodde förut Och betedde, betedde sig Jämfört med nu liksom, när hon är punk Det mm. mm. håller mm, jag verkligen med om att det finns en nerv i det här berättandet För man vet ju också att Med de här tillbakablickarna att, att det bygger upp till någonting Väldigt hemskt som kommer ja, men, man, man får ju, Redan i första scenen så får man ju reda på Vad som har hänt Eh, faktiskt, men jag tycker ändå de sparar ju en viktig detalj som vi inte ska avslöja mot mm. slutet faktiskt, som gör att det blir en schyst knorr på filmen faktiskt, som gör att filmen höjs till betyg Sen jag kommer ihåg också när vi såg den i, på bio det var ju mycket äldre damer som var och såg, och såg dem och eh, det var ju många som satt kvar helt Trolltunna efter den här. Ja, de såg lite tag, tagna ut faktiskt. Ja. fick plunter som du drog efter. Nej, men jag hörde på ett litet äldre par som sa Herregud, hur kan hon leva så där? Men vad bra den var. Så det är ju bra betyg, Ja, det är ju väldigt Verkligen. bra mm. eh, Men det var... Fan, jag kommer... Någon sak också som jag måste klaga på är Vodellens jävla musik var. <laughs> jag tycker inte om den här uh, trötta jazz grejen som man, jag vet det, känns som man går in i en slags second hand affär där man bara säljer trenchcoats typ mm. det, man blir väl trött i huvudet uh, när, jag, så, I, ja, jag antar jag att, det... att Emilio tycker att det är sånt här som måste vara med, annars så känns det inte som en Woody Allen film, kan det vara så? <srätts> ja, <srätts> lite men uh, jag, vet inte, jag jag gillade det jag håller med, Tommy, att jag gillar inte det här jazz-soundtracket yes särskilt mycket alls. Jag tänker, tänk om du kunde ha anlitat typ Cliff Martinez bättre <laughs> något i, i stil med Drive-soundtracket. Fan, vad bra det hade varit. <laughs> ja, men du måste våga tänka lite nytt. Liksom, nytänk. Ja, ja, i alla fall, i alla fall en, en... Någon som sätter en score i alla fall, tycker jag ändå. Något soundtrack. För Nu känns det väl som att han bara rotat bland sitt jazz-bibliotek liksom, yes bland mm. med dammiga LP-skivor. Han, mm. han, han är ju... Han, han är ju 30-talisternas hipster. Jass-hipster. <laughs> <Yes>, <laughs> ja. <laughs> nu ska ni få höra något djupt i början. Och alla, alla hipsters... Alltså 80-talister-hipsterna blir helt tokiga när de ser den här. Ja. Vad är det här? Jag måste jocka dig imorgon på RIS. Jass-barn. <laughs> <laughs> <Yes>, <laughs> um, en till då dålig sak. Uh, Louis C.K. Varför var han med? Jag tyckte Varför inte att han inte? var... Jag tyckte inte han var rolig. Jag tyckte inte han gjorde mycket väsen av sig. Men det måste han gjorde... Louis vara rolig, rolig då? Men varför? Han är inte jättebra skådespelare. Han, han, han känns mest som ett här trick för att locka till sig tittare som vanligtvis inte ser Woodys filmer. Tyckte jag. Jag tyckte han distraherade. Tyckte jag, jag tyckte överhuvudtaget. Jag han kändes mysig och liksom gjorde sin roll bra. Och han skulle inte vara någonting annat. Han var precis det han behövde vara. Och jag irriterade mig inte heller så mycket på Lucy Kay. Det var mer att du titta där Lucy Kay och sen var med det. Jag tyckte inte han. han fuckade jag, inte upp det. Jag har aldrig Nej, det gjorde han inte. Men jag har aldrig sett hans tv-serie. Jag har aldrig sett hans, uh, hans stand-up. Så det här var lite mitt första möte med honom. Och då måste han vara rolig. <laughs> du, du, du är den där <laughs> ja, som går runt och ser komiska på gatan. bara Vad rolig då! Vad rolig! I, ja, jag pratar inte så, men <laughs> jag kanske säger dra ett skämt, Louis. Nej, men jag, jag, för, jag förstår vad Niklas kanske menar... ...är att alla andra karaktärer... Eftersom, även fast det är en väldigt mörk film... ...så fanns det ju en del roliga liksom... Ja. ...svart humor inblandade i den. Mm. Så alltså, karaktärerna gjorde bort sig... ...eller sa något konstigt... ...eller liksom diskuterade något roligt. Förstår vad jag menar? Ja, ja, men eh, Lucy CK-scenerna så var det väl... ...det hände ju inte så jävla mycket. Det var ingenting att man satt och flinade... ...eller chippade efter andan eller någonting... ...som man kanske gjorde på de andra scenerna. Just den delen av filmen när han var med... Hade man klippt bort något så hade det varit det man hade klippt bort. Kan jag tycka. Det är väl den som bidrog mest, minst till, till handlingen. Jag tror han kostade sig jävla mycket också. För mot slutet av filmen så vann, fanns han ju bara i telefonlinjen. <laughs> <laughs> men, uh, eh, ja. Emilio, vi står nu ju tillsammans alla tre. Mm. Jag tyckte vid något tillfälle att jag hörde en trött suck från dig. Men det kanske var från Tommy som satt längre bort. Jag vet inte. Men hur... Ska, hur hur ställer du det här verket jämfört med Woody's... Alla andra filmer? Är det liksom en av hans bättre... Eller? Ja, ja, verkligen. Alltså... Det är ju... Alltså, han har ju två typer av filmer. Han har ju de typiska Woody Allen- komedierna och allting annat i princip. Men de här mörka um, oväntade filmerna. Och det här är ju definitivt en av de mörka oväntade och en jävligt bra sådan. Alltså, det är, det går ju inte att säga någonting annat. Så det, det är svårt att jämföra den med, alltså, som en alltså Woody Allen-film på det sättet. Eftersom du, du kan ju inte riktigt jämföra den här med Annie Hall eller Take the Money and Run. Um, du kan ju dock jämföra med till exempel Matchpoint. Och då... Jag tycker inte riktigt att den är Matchpoint-klass. Nej, långt Matchpoint. Ja, men jävligt bra. Okej. Okay. Uh, jag, jag, jag tycker den är inte dålig. Den är mycket bättre än de moderna filmerna jag har sett. Jag har väl sett kanske... Fem, sex stycken. Men eh, den hamnar ju bland, bland de bättre i alla fall. Den är ju mycket, mycket, mycket, mycket bättre än Felska i Rom och Mina till Paris, tycker jag i alla fall. Sen mm. kanske den inte är lika bra som Annie Hall. Och verkligen inte lika bra som Matchpoint, som jag tycker är helt underbart. Det är inte ens Woody Matchpoint, det är någon annan som är regisserat tror jag. <laughs> Nej, men, men Matchpoint är typ så här, jag, jag har varit helt tokig när jag såg den för första gången. Va? Och sen började jag titta på hans andra film Och då var jag såhär, va? <laughs> Nej, det, fan, jag vet inte hur många gånger vi har chattat Att vi ska se den oh, men, jag, jag, jag, jag lovar att du har ju den för mycket Jag skulle kunna se om Ja ah, det kanske vi har, det kommer vi inte göra Men Matchpoint är ju helt underbar Den har ju mörket. Vi har ju <laughs> är inte hypat den för mycket, men den är helt underbar <laughs> den, den har det här mörket Och jag tycker Woody ska nog stanna vid det faktiskt jag gillar när man besöker de här överklassmänniskorna också eh, som har det här mörket i sig. Och det är ju matchpoint i ett nötskal mm. faktiskt. Eh, fy fan vad bra den är. Ja verkligen. Eh, Blue Jasmine, ja, inte dålig. Kate Blanchett eh, är ju svinbra som, precis som du sa. Eh, Hon borde ha spelat Jodie Fosters roll i Elysium. Fan vad bra det hade varit. Fan jag tyckte att Jodie Foster skötte sig. fattar inte vad det var skit på. Ja. Nej, hon var inte bra, Hon var dålig. Var hon dålig till och med? <laughs> Stel och konstig. Eh, kändes som det, hon inte fick någon regi av blomkant. Hon vågade inte. Det kanske var för att hon, det var en skriven för en, eh, en snubbe. Snubbe i början. What, what? Mm. Ja, äh, men eh, vi, vi är relativt nöjda med Blue Jasmine. miljö är vi skitnöjda. Eller kanske Niklas är mest nöjd över den här filmen. Jag tycker den var superbra. Eh, Mer av Woody. Den här Matchpoint kanske ska kolla upp. Du har hört bra, bra om den. Mm. har hört bra om den. Mm. Jag lovar att kolla på den till nästa avsnitt. Bra. Jag säger, eh, ni behöver inte kasta er... Jag Gör som vill. Se om ni... Ni kommer älska om ni gillar Woody. Om ni är nyfiken på Woody så är det väl här en bra inkörsport skulle vi kunna tycka också. Ja, det kan jag tycka. Absolut. Ja. Mm. Då eh, går vi på sista segmentet. Emine's favoritsegment Eller hur? spots Ja, verkligen. Sätt <laughs> eh, fram emot det här veckor. Men det är ju självklart Våran älskade lista våran Den är som mest älskvärd När är du som gör mm -hmm. uh, men... Får jag flika in Emilio ja, uh, får du. När, när, när vi pratade om den här listan du skulle göra Du driftade din oro Över att uh, hur fan ska jag göra nu Jag har bara kommit på en, en del av listan <laughs> så. Här. Och då föreslog jag då att du istället Skulle göra en lista För du sa att du, du ville göra en lista med författare Som du uh, mm. vill se Filmatiserade och då sa jag, kan du inte skita det och istället göra en lista över de monster du vill se i Pacific Rim 2? <laughs> ja. och, då började, och då började du spåna såhär, ah jo men vad fan, eh, kanske ett monster som har en mikrovågsugn i magen <laughs> som man stoppar in eh, gubbarna i och eh, kokar dem. <laughs> och då, då sa jag, du kanske <laughs> Jag tror jag sa något i stil med att du kanske ska göra den här författarlistan istället. Det där är helt lönbart, men ja, tyvärr så sa jag faktiskt det. Jag sa, nu tänkte jag också, så här, när, du sa så här, när du påminner mig om det, så började jag tänka så bara, just det. Fan, skulle jag göra ett monster med typ så här en hand som är en snöskyffel som man kan skyffla upp? Så här, jag vet inte varför. Ett sa, snällt monster? Som... Ja, skulle inte göra de filmerna. Nej, det är, så jag ska hålla mig till det jag gör bäst. Men be, be, Beskriv listan då, så får jag, får jag gissa på en författare du kommer med i i alla fall. Mm. Uh, ja, men listan är Med lite koppling till The Great Gatsby Och en filmatisering av en bok Så tänkte jag istället för att göra För jag började, med att tänka, jag började tänka om jag skulle göra böcker Som jag vill se som film Jag tyckte det var lite tråkigt För det finns otroligt mycket att välja på Så det jag valde var istället att göra Författare Som jag vill se Filmatiseringar av. Då hoppas vi, både jag och Niklas Att Sörn Olsson och Anders Jakobsson Kommer med <laughs> Pratade du om det innan här att vi såg att väldigt förvånande att den nya Sune-filmen är för 15 års gräns Ja just, SF hade satt 15-årsgräns. En ny mörkare Sune. This time he's angry. Han dödar sin familj på bilsenestern. Så <laughs> försöker han fly landet med, med bilen. Det är imposter. Nej men så att det här är bara Det är författare jag skulle tro Göra sig bra på film Det är alltså författare som inte har filmatiserats sen Nej det behöver inte vara Det är bara rent allmänt författare jag vill, jag vill se filmer av För att till exempel Alltså det, det var ju tänkt från början till Att författare som inte har blivit filmatiserade Men till exempel så nummer tre på listan här Så har jag skrivit Douglas Adams för att vi har ju filmatiseringen av Lyft Garacsen som jag tycker inte är så jättebra. Ehm, och <laughs> grejen är att jag älskar Douglas Adams. Jag tycker han är helt fantastiskt. Problemet med Douglas Adams är att han är sämst författare. Han är otroligt dålig på att skriva böcker. Ehm, jag älskade Lyft Gensen när jag var yngre och började läsa om den här nu för några veckor sedan. Och insåg att jag, alltså jag kom kanske 20 sidor. Och sen och jag var jag tvungen att lägga det ifrån mig för att han skriver så otroligt dåligt att det, det går liksom inte att ta sig igenom den. Eh, fantastiskt bra story, fantastiskt bra humor, fantastiska karaktärer, otroligt jävligt dåligt skriven. Så jag skulle behöva att någon tog tag i det här och bara gjorde en bra film av hans böcker. Kanske en... en uh var, vem var det som regisserade den gamla? Var det Gilliam? Nej. Regisserade, re, re, re men Den från 2008. Ingen aning. Faktiskt. Uh, Ska jag Ska du kolla upp det? Ja, jag kollar upp det lite snabbt nu. Det var för det blir precis... Jennings. Okej, okay. ja men bra. Det Fakt... gjorde Sanna Frambo. Fuck Jennings. Uh, och så tar vi så slänger vi in uh, uh, Terry Gilliam istället. Så han gör den så ser vi vad, vad som händer. Uh... Tr trötte Terry Gilliam. <laughs> trötte. Nej, men han han får han, han får isa på Red Bulls och uh, så kör han liksom. Nej, men, men jag fattar inte. V vad vill du se nu? Du vill se en författare de ska göra en film om? Nej, jag vill se att en författare vars böcker de ska göra filmer av. Aha. Inte om författaren, utan bara liksom... Det här är en författare som jag tror skulle göra sig... Hans böcker skulle göra sig bra på film. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Okay. Så att Hitchhiker Sky till Galaxy blev... Mm. Inte alls särskilt bra förra gången Och jag behöver något De kanske skulle göra inte ens Hitchhikers alltså bara typ, Skulle eh, vi se som en tv-serie ja men, ja men det kanske skulle funka men, skulle Det skulle väldigt typ, funka Dirk det. Gentleys detektivbyrå Jätteintressant eh, Gilliam du, du vet vad du måste göra, du har mitt nummer Starship Titanic var också kul att säga Ja men sådana saker, jag tror att de skulle göra sig jättebra eh, På film Och eh, också mest för att inte orka läsansböcker För att de är så fantastiskt dåliga Um, nummer två på listan har vi faktiskt en författare som jag inte har läst någonting av. Um, Sofie Oksanen. <laughs> Okej. Okay. Och jag fick... För vi, vi, vi gick i en, en bokhandel och så hittade vi en, en av hennes böcker som heter Utrensning. Um, och den handlar... Ja, alltså, kort så är det en, en, en, en lilla Forever-historia. Um, Sofie Oxanen är estnisk-finsk, om jag inte minns fel. Um, och den här boken utspelar sig i Estland. Um, och mm. handlar om human trafficking och, och sådär. Um, äldre dam träffar ung flicka. Gamla saker ur hennes förflutna rycks upp. Um, och jag, när jag fick den här boken beskriven för mig så tänker jag att det här är någonting jag hellre skulle vilja se en film om. För det här låter sjukt intressant. Men jag tror inte att jag skulle lyckas fångas av den här fantastiskt tragiska historien lika mycket i en bok um, som i en film. För att ni som jag, är säkert, det känns lite så vi som vi som gillar film, att vi kanske, vi kanske är lättare att få den här känslomässiga kopplingen till någonting... När vi har något visuellt att liksom berätta för oss, annat att läsa det i en bok. Du menar att vi är för dumma för att läsa böcker. <laughs> du, det, det, vissa av oss kanske. Men, ja. nej, men jag tror bara att det, det är liksom, jag, jag tror för mig så skulle det vara enklare att, att greppa den här historien i en film. Och jag tror också att det skulle göra så jävligt bra i film Sen har jag också märkt när jag gjorde research den här filmen, äh, Till den här listan Att den har blivit film <t> 2012 kom faktiskt utrensning som film Och heter Purge såklart um, Så att, uh, Jag vet inte det, Jag kanske måste kolla på den här Jag var lite sent ute med min lista <t> <t> <t> <t> Men vadå det, det, det, det är väl bara Cred till min lista Tydligen så tänker andra att det är en bra idé skulle gjort Pacific Rim-monsterna. <laughs> Nej, okej. Okay, ja. Ja. Men uh, uh, nummer ett då? Nummer ett på den här listan är... Uh, Scarlett Thomas. Som jag läste precis klart hennes bok The End of Mr. Why. Och tycker den är helt fantastisk. Uh, den handlar om uh, en tjej som gör sin... Uh, PhD i hon ska skriva om tankexperiment um, och hon ska äh, hon ska fokusera på lite olika böcker, bland annat en som heter Mr. Y som är en gammal bok uh, från 1800-talet uh, som sägs ha en förbannelse över sig. Alla som läser den dör. Författaren är död uh, utgivaren är död det finns inga kända X kvar i världen Förutom ett i ett bankvalv I Tyskland Och hennes professor Eller en professor på universitetet Där hon försöker skriva sin PhD Tror hon också får tag igen Och han försvinner helt plötsligt Spårlöst och är borta Och han har varit borta i ett år när vi börjar följa Den här Arielmenta som han heter Och det blir en historia om eh, tankeläsning och tidsresande och att röra sig i lite andra dimensioner och sånt. Men mycket fokus på kvantfysik faktiskt och eh, tankeexperiment vilket jag är otroligt, fas eh, otroligt fascinerande och skriver otroligt bra. Men det jag tänker när jag läser den här boken är också att det här skulle bli en så jävla bra film. Um, Hon bygger upp den här världen där man reser eh, mellan folks tankar och man kan hoppa mellan medvetanden och på så sätt hoppa i tiden med att de, det är nästan som att man kliver in i en och kallar det för troposofen troposfären heter det där man kan vandra runt som i en stad som ser annorlunda ut beroende på vilken person det nu är som, som går in i den här världen lite så här Inception aktigt och jag tror att det skulle göra sig jävligt bra som film, kanske Baz Ska komma in och regissera med sin otroligt öga För det visuella oh, Fan uh. vad dåligt <laughs> Jag ser ju framför mig Inception Med lite skräckdrag av Typ Mouth of Madness och The Ring Interstellar uh, Interstellar är på gång just det Och så kvant kvantfysik på det mm. uh, Ja men uh, Absolut, jag tycker du beskriver den Väldigt uh, lockande Visst jag jag Ja, Jaha, jag har varit också såld för den faktiskt. Ja. Eh, och, jag, och jag har faktiskt eh, till och med hittat eh, den perfekta huvudrollsinnehavaren. Eh, det är Trojan Belisario från Pretty Little Liars. Skulle vara perfekt som eh, eh, Ariel Manto. Du måste ha ett större namn för att sälja in filmen. Med... Ja, men det ska inte vara ett stort namn. För... Ja, <laughs> <laughs> Men Trojan Beresal är perfekt För den här rollen, faktiskt Och om ni läser boken så fattar ni vad jag, vad jag menar Hon är grym, tror jag eh, Jag har aldrig sett henne eh, Agera Jag har aldrig sett Pretty Little Harris Men bara av, av eh, hennes uh, Utseende, så det är precis Så här jag tänker mig att hon ser ut Finns det på iBooks om skit skiter det, här? <laughs> det vet jag faktiskt <laughs> inte, det är från 2006 Så det är möjligt att den finns på någon, någon app någonstans ja. The End of Mr. Y Skadligt Thomas, otroligt bra Mm. Sure. Så det var min lista. De tre författarna, Douglas Adams, Svjoksen och Scarlett Thomas, bör eh, bli filmade. Mm. Mm. Mm. Har ni någon som ni tänker på? Ja. Vad har du? Säger, ja, men, du... säger du Brooks så. <laughs> <laughs> World War II. Ja, äh, men. HP äh, Lowcraft äh, skulle jag vilja se mm. någonting av. Det vore kul om de gjorde. Äh, eftersom man skrev mycket. Äh, Små noveller och sånt där så tänker jag, kom någon av de här, vad fan heter de? Eh, Tales from the Crypt. Mm. Lite. Mm. Om man kunde släppa någon tv-serie där man eh, har bara H.B. Lovecraft noveller. Varje avsnitt eh, kretsar runt en. L lite som Black Mirror kanske. Mm. Att varje avsnitt är lite så här fristående eh, från eh, hans noveller. Då tycker jag Sen har vi ju min eh, favoritförfattare, H Haruki eh, Murakami faktiskt. Eh, Kafka på stranden som han är väl mest känd för. Så den här eh, trilogin mm. som han släppte, HQ Hachiyong, 1Q84, 1984. Då, som man säger. Mm. Eh, väldigt surrealistiska och svinbra faktiskt. Sen är jag ju en sacker för eh, Stephen King och Peter Straubs bok Talismana. Jag tror det nog det, med Kafka på stranden och Talismanen så är det nog den bästa boken jag läst faktiskt. Eh, det, det är en slags, det var så de här, de mörka tornet-böckerna började med Talismanen-boken. Eh, mörka tornet är ju också svinbra. Det har ju också snackats om filmatiseringar i jävla massor år, Och det skulle jag faktiskt vilja se. tv-serier har det också snackats om. Mm. Så de skulle jag jättegärna vilja säga I alla fall Kafka på stranden Vill jag mm. den, den går att göra till mig. med den, den kan man göra utan att det blir så jävla påkostad Norwegian Wood var ju svin dålig mm. ja. Du ska inte axla det här projektet då Kafka på Kafka. stranden Det hade, ja. hade jag ju kunnat döda för, för, för att göra faktiskt Gör det? Så. Ja tack Kickstarter Ja kickstarter Måste bara fixa rättigheterna först Mm men, det, har ni läst Kafka på Kaffegöpestanden? Nej, jag får inte läst någon Murakami. Jag sitter och håller i det nu faktiskt. <laughs> <laughs> jag har läst några sidor. Men eh, nu kommer jag börja läsa den nu. Nu när du sålde in Men Kan du läsa Mr. Weiss länge, Thomas? Du kan låna den mig. Kalla mig för Thomas. Thomas. <laughs> Thomas. <Tomis. laughs> ja. ja, men Wise ska jag den, den ska hoppa på. Fan, du, jag vill läsa de här... Um... Game of Thrones-böcken också har jag ju köpt. Så kanske man ska skita i dem. Då. Hmm. Ja, men rolig lista Emilio. Tack. Mr. Wise, eller vad fan han hette, ska vi kolla in. Mm, det är ändå Mr. Wise. Slutet på Mr. Y. <skratt> Och eh, ja, det var allt för oss då, den här veckan. Vad blir det nästa vecka då? <skratt> jo, ja, det blir det. The Conjuring ska vi prata om. Och, Och... Now You See Me. Now you see me Och så kanske vi ska prata om Orange is the New Black Just det Netflix, Netflix startade tv-serien Det tycker jag absolut vi kan Ja Så om ni inte har några frågor Glöm inte att rösta på oss på bästa poddrader och, och tack för den lyssnare. Vi tog er in, Old Hej då. Ha det bra